Вона дуже швидко рахувала до десяти. Справді, дуже швидко. Але, але, але, двері замкнули, світло вимкнули. Тьопай, Ілоночко, куди знаєш, а нам не заважай. Не надійтеся, уроди, ми ще обов'язково побачимося. Восьме субота. Хомлет підгорів. Вона відвернулася лише на хвилинку а Вночі вимкнули електроенергію Холодильник потік І треба було повитягувати продукти А краї омлета за цю хвилинку Вкрилося чорною каймою Марія швидко відставила пательню Давно в неї нічого не підгорало Що в нас сьогодні на сніданок? Чоловік увійшов швидким бадьорим кроком І заглянув їй через плече Що це за різнокольорова штукенція? Марія стиснула ручку пательні. «Це такий омлет з помідорами, ковбасою і перцем?» «Перший раз такий бачу. Де мій улюблений кришталь?» Він витяг дві широкі кришталеві салатниці і потягнувся за виделками. «Ми живемо як справжні буржуї?» «Я приготую новий». Марія відсунула пательню і метнулася за продуктами. «Що новий? Омлет?» «Я швидко. Ти встигнеш на роботу, не хвилюйся». Він схопив відставлену пательню. «Я хочу цей омлет. Він так на мене дивиться». «Він підгорів. Почекай хвилинку». «Хто підгорів? Омлет?» «Ну, ти не знаєш, що таке підгорілий омлет? От у мене колись омлет підгорів, по-справжньому, по-студентськи». Лишився тільки тонюсінький шар вугілля. Зате в кухні було стільки диму, що комендант викликав пожежників. Увесь гуртожиток падав від сміху, крім мене, звичайно, і коменданта. Але сідай, я сьогодні замість офіціанта. Влади розірвав омлет на порції і почав викладати у тарілки. Жінка кілька разів поривалася встати спостерігаючи за його рухами. І лише коли він сів, сама взялася за веделку. Шикарний омлет. Неправда. Чому неправда? проговорив Влад із набитим ротом. Насправді він тобі не сподобався. Я краще знаю. А якщо б не сподобався, то що? Вона розвернулася. Я забула витягти серветки І зірвалася з місця раніше, ніж його набитий рот Спромігся щось промовити Ось, прошу Змушений був відставити виделку Як інші чоловіки дають собі раду з жінками? Перед очима з'явилися світлини із зображенням тіла Вкритого синцями Можна, звісно, і в такий спосіб Влад з волі запакував світлини назад у конверт. «Що страшного могло б статися, якби мені не сподобався омлет?» Він подивився на неї і машинально взявся за веделку. Марія істерично розсміялась і поспішила прикрити рот долоною. Але, розвернувшись до окруж, раптом помітила, що кухня інша, і чоловік за столом сидить інший. А вона, виявляється, добрий шмат сьогоднішнього ранку провела у своєму минулому. Вона провалилася туди блискавично і одразу, як тільки побачила, що млед підгорів. Опустивши руку, Марія підійшла до столу вприту, вчепилася руками в стільницю, нахилилася до чоловіка і рівно мовила: Слухай, бармак, не приставай. А тоді не квапом. Вийшла на терасу і спустилась у сад, вкрай знахабнівши, самовільно відклавши на потім варіння кави і миття посуду. Кусаючи губи, щоб часом не обернутися і не побачити, що вона жорстоко помилилась і все залишилося по-старому. Давній її страх погрожував пальцем з-поміж яблунево-сливово-вишневої розмаїтості дерев. Тебе не для того так довго тримали на ланцюгу, щоб ти тепер гуляла, де тобі заманеться і коли заманеться? Чоловік не дійшов, коли вона зупинилася під виноградною аркою. Твоя вода. Він подав їй кришталевий келих мінералки, а сам ковтнув з такого ж келиха каву. Я ж казав, що сьогодні я замість офіціянта. Опустивши очі і притулившися спиною до каркасу для винограду, жінка пригубила воду і мимохід стулила губи, збираючи з них краплі вологи. І стала схожою на себе звичайно. Але, але, але. Він був свідком, і його не проведеш. Він бачив на власні очі, як сіра шерсть хатньої мишки в одну мить злізла з неї, і чорна кішка глянула на нього чорними очима. Справжня, дика, невгамовна кішка, яка гуляє, де їй заманеться і коли заманеться. Зачувши небезпеку, нудьга кинулася йому на груди, і він закашлявся, розливаючи каву, опікаючи пальці, вчуваючи крізь кашель її тихий тополиний голос. «Не забувай про мене, я все ще тут». «Я... ми сьогодні... сьогодні увечері...» Відкашлявшись, владний як не міг унормувати дихання «Збираємось у сауну з компанією» «Не чекає мене на вечерю» Жінка коротко кивнула Знову думала про щось своє, недоступне йому «Думати корисно, якби у нього був час подумати Він би ніколи не одружувався» Не образив би зуряну, не завернув би з дороги, що вела у далечінь. Якби він мав час подумати і усе змінити, то ніколи б не дізнався, як шикарно смакує кава з кришталю.